На вокзалі, зійшовши з потяга, Яків купив пачку червоних прилук. Треба привести себе до тями. Київ вабив теплом і низьким грудневим сонцем. «Треба зібратися», – сказав його розум і дико розреготався. Наряд міліції пройшов повз Якова, підозріло вивчаючи його обличчя. Сніжно-білий комірець сорочки, сажуво чорне тонке пальто, дорогий шкіряний портфель, деревні та морські нотки в парфумах. Ні, він не міг здатися підозрілим. Хто завгодно, тільки не він. У голові вибухнув ще один напад реготу розуму. І Якова пробив під. На студію. Забрати речі? Устигнути на п'яту в центр, на п'яту – зустріч із замовником. – А ти в хлам, а ти в хлам, – проскандував розум і розреготався.